Єдиний шлях для кораблів будь-якої осадки пролягає через вузьку протоку між цими островами. Паломос, довжина якого сягає близько десяти миль, з трьох боків омивався смугою мілководдя, і до берегів його могли підійти лише судна з мінімальною осадкою. Виняток становив східний берег. Але там, над вузьким виходом у море, Стояв неприступний форт, який чомусь, коли пірати входили в озеро, виявився покинутим. В протоці між островами погойдувалися на якорях чотири іспанських кораблі. Уже відомий нам флагманський корабель Encarnacion, цей потужний галеон, мав сорок вісім великих і вісім малих гармат. Другим великим кораблем – був 36-гарматний Сальвадор Інші два менші, Інфанта і Сан-Феліпе Мали по 20 гармат і по 150 чоловік команди Такою була ворожа ескадра І на її виклик мав відповісти капітан Блад В розпорядженні якого, крім Арабелли з 40 гарматами Та Елізабет з 20 гарматами були ще захоплені в Гіблартарі два шлюпи, сяктак озбройні чотирма кулевринами кожен. Проти тисячі іспанців корсари могли виставити не більше 400 чоловік з тих 500, що вийшли з тортуги. План дій, запропонований капітаном Бладом на військовій раді, був зухвалий і ризикований, так що каузак одразу запротестував проти нього. «Не сперечатимусь», – поступився капітан Блад. «Але мені доводилося робити іще сміливіші вилазки». Він самовдоволено посмоктав люльку, набиту запашним тютюном, яким так уславився гіблартар, і якого вони прихопили з собою кілька тюків. «І найважливіше те, що кінчалися ці вилазки завжди вдало. Щастить сміливим!» додав він латинською мовою. Словочесті, оці старі римляни були розумні люди і знали життя. Блад вдихнув у своїх товаришів і навіть у Казуака частку своєї впевненості. І всі, пройнявшись вірою в успіх, гаряче взялися до роботи. Три дні зранку до вечора пірати завзято готувалися до бою, який мав забезпечити їм перемогу і порятунок. зволікати було. Небезпечно, вони повинні вдарити першими до того, як Дон Мігель де Спіноса дістане підкріплення той п'ятий галеон Сантоніньо, що поспішав на з'єднання з ним з Лагуайри. Основна робота провадилася на більшому з двох захоплених у гіблартарі шлюпів, якому відводилась головна роль в здійсненні плану капітана Блада. Пірати зламали на ньому всі перегородки перетворивши його таким чином на порожню посудину, прикриту зверху дошками палуби. У бортах просвердлили отвори, і шлюб почав нагадувати половинку пустого продірявленого горіха. Потім в палубі пробили кілька додаткових люків, а всередину корпусу склали запаси дьогтю, смоли і сірки, знайдені в місті. До всього додали... Ще шість бочок пороху, виставивши їх нижчими назовні з бортових отворів шлюпа, і вони набули вигляду гармат. Надвечір четвертого дня, закінчивши необхідні приготування, пірати нарешті залишили, хоч і приємне, але наче вимерле місто Маракайбо, знімалися з якоря години о другій ночі. Скориставшися відпливом, який тихо зносив їх до обмілини Кораблі йшли, згорнувши всі вітрила, крім бушпритних Віддавшись на волю легкому бризові, що ледве дихав у фіолетовій темряві тропічної ночі Попереду йшов на швидку зроблений брандер під командуванням Волверстона, Який мав із собою шістьох добровольців Кожному з них обіцяно було спеціальну нагороду по 100 песо, крім звичайної частки здобичі. Далі йшла Арабелла, а на деякій відстані за нею – Елізабет під командуванням Хакторпа. На цьому кораблі був і каузак з частиною французів, які позбулися свого корабля. Ар'єргард замикали другий шлюб і вісім каное з полоненими, рабами та більшою частиною захоплених товарів. Зв'язаних бранців охороняли два матроси – стернові та чотири пірати з мушкетами. Їм було наказано лишатися в тилу і ні в якому разі не брати участі в майбутньому бою.